Урешті-решт розумію. Такий хочу вирушити у медовий місяць моєї сестри. Але я категорично проти шахрайства в аеропорту. Однак, з огляду на те, що зараз я залишилася практично без копійки, та ще й знайти квиток з нашої промерзлої тундри до Мауї в січні, та ще й останньої миті, та ще й такий, що мені по кишені, не така-то вже й проста справа. Від Ітана нуль користі. Імовірно, він один із тих прогресивних хлопців за 30, які мають рахунки в банку і яким ніколи не доводиться вишкрябувати монетки. Але ми погоджуємося, що варто летіти разом. Хай як сильно я хочу позбутися Ітана щонайшвидше, але туристична компанія дала чітко зрозуміти – у разі будь-якого шахрайства нам виставлять рахунок на повну вартість турпакету. На щастя, я пройшла хорошу школу у своєї сестри, тож незабаром уже маю два такі дешеві, що майже дармові, квитки на Гавайї. Я точно не знаю, чому вони такі дешеві, але намагаюся дуже не замислюватися про це. Літак то і літак. Зрештою, найголовніше – дістатися до Мауї. Правда ж? Усе буде добре. Можливо, Сріфті Джет і не найкращі авіалінії у світі, але не такі вони і погані. І точно не заслуговують на панічне вовтузіння і безліч важких зітхань від людини, котра сидить поруч зі мною. «Ти ж знаєш, що я тебе чую!» Ітан заспокоюється на хвилинку, перш ніж знову перегорнути сторінку журналу. І він підводить на мене очі, у яких читаю. «Не можу повірити, що дозволив тобі зайнятися питанням перельоту!» І «Я приборкою бажання дати Ітанові по вухах! Ми ж бо маємо поводитись як молодята в цій поїздці!» Було б непогано вже спробувати вдавати. Слухай, поставимо крапку в цій дурнуватій суперечці, кажу я. Коли для тебе такий важливий вибір авіаліній, то не слід було спихувати це завдання на мене. Якби знав, що ти візьмеш квитки на маршрутку з крилами, то зайнявся б цим сам. Він зводить очі вгору і з жахом роззирається довкола. «Навіть не думав, що ця частина аеропорту взагалі існує!» Нехилившись ближче, стиха мовлю до Ітана. «Якби я знала, що ти будеш таким причепою, то із задоволенням послала б тебе і сказала самому купити свій клятий квиток». «Причепою? Ти бачила літак? Здивуюсь, якщо вони не попросять нас скинутися на пальне». Я забираю в нього з рук журнал і дивлюся на статтю під назвою «Найстильніші літні топи та крутезні бавовняні светрики з вигадливими орнаментами». «До речі, тебе ніхто не змушує вирушати у безкоштовну подорож мрії до Мауї», – не вгаваю я. «І не всі з нас можуть дозволити собі дорогі квитки в день вилюту. І я ж казала, що зараз економлю». Якби я знав, як сильно збираєшся зекономити, то позичу би тобі гроші, каже він. Взяти гроші з твого фонду оплати сексуальних послуг? Я б на таке ніколи не пішла. Іден забирає журнал назад. Слухай, Олівія, я тут просто сиджу, читаю собі. Коли хочеш когось... Подіймати, сходи до працівників аеропорту і попроси пересадити нас у перший клас. Підсуваюся ближче, аби запитати, чому перед подорожю до Мауї він поводиться ще гідкіше, ніж завжди. Але тієї миті чую, як у кишені вібрує телефон. Я певна, що це або Амі з останніми новинами про Блювоту. Або Амі, яка хоче нагадати, що я щось забула, але однаково вже не встигну зробити. Або хтось із двоюрідних сестер бажає попліткувати. Або мама проситиме, аби я щось у тата запитала. Або щось татові сказала, чи якось тата обізвала. Хай які неприємні всі ці варіанти, я все ж радше поговорю з будь-яким родичем, аби не з Ітаном Томасом. Я кидаю ітону короткі «Дай знати, коли буде посадка». Виймаю телефон і підводжуся, чуючи у відповідь ухильне бурчання. Телефон дзвонить знову. Дивлюся на екран і бачу, це не моя сестра, а незнайомий номер із кодом міста Сент-Пол. «Халло! Вітаю! Хочу поговорити з Олів Торес. Я вас слухаю». «Мене звуть Кейсі Г'ю, і я з відділу кадрів компанії «Гамільтон Боясенс». «Як вам ведеться?» Серце починає битися в шаленому темпі, доки подумки про десятки співбесід, на яких довелося побувати за останні два місяці. «Я подавала документи на посаду медичного наукового консультанта». Так по модному називають науковців, що зустрічаються з лікарями і обговорюють різні ліки на більш професійному рівні, ніж торгові представники. Але посада в Гамільтоні була б найбажанішою для мене через те, що ця компанія фокусується на виготовленні вакцини від грипу. А я якраз спеціалізуюся на вірусології. І той факт, що за лічені тижні не довелося б вивчати абсолютно нову біологічну систему – мав стати величезним бонусом. Правду кажучи, зараз я вже готова була працювати навіть офіціанткою в Хутерс, тільки б це допомогло заплатити за квартиру. Міцно притиснувши телефон до вуха, переходжу на тихіший бік термінала і відчайдушно стараюся, щоб мій голос не звучав так розпачливо, як насправді почуваюся. Після фіаскою з сукнею дружки я вже набагато реалістичніше оцінюю свої шанси влізти в помаранчеві шортики «Хутерс» та блискучі колготки. «Ау, у мене все чудово!» – видихаю врешті. «Дякую!» Телефоную, щоб повідомити. Містер Гамільтон розглянув кандидатури всіх претендентів і хотів запропонувати посаду медичного наукового консультанта саме вам. Ви досі зацікавлені в цій пропозиції? Я кручуся на п'ятках, озираючись на Ітана так, наче від самої лише крутості цих слів наді мною можуть враз залунати радісні фанфари. І не далі сидить на бурмозеній, втупившись у журнал про платіння. — О, Боже, — відповідаю я, закриваючи обличчя вільною рукою. — Так, звісно. Зарплата Стабільний дохід, можливість спати вночі, не боячись от-от опинитися на вулиці «Чи знаєте ви, коли могли б почати?» – запитує вона «У мене тут записка від містера Гамільтона. що швидше, то краще» «Почати?» – я намощую обличчя, оглядаючи всіх цих другосортних туристів із пластмасовими гавайськими вінками на шиях і футболках у гавайському стилі а Скоро? Уже, ну, тобто не зовсім уже, а за тиждень, точніше за десять днів. Я можу почати за десять днів. Маю... Лунає якесь оголошення, і я бачу, як підводиться Ітан. Він супиться, показує мені рукою туди, де люди вже вишикувалися в чергу. Мій мозок кипить від усього цього хаосу і хвилювання. А у нас то дещо трапилося в сім'ї і, і тепер я ще й маю навідати хвору родичку І усе гаразд, Олів Зараз усі якраз повертаються після свят Тож у нас деякий безлад І я запишу понеділок, 21 січня Як орієнтовний початок роботи Так буде добре? Я видихаю повітря Здається, уперше від початку нашої розмови Так буде прекрасно «Чудово!» – відповідає Кейсі. «Очікуйте електронного листа з пропозицією роботи, а також із деякими іншими документами, які слід буде підписати якнайшвидше, коли ви вирішите офіційно прийняти цю пропозицію. Цифровий або відсканований підпис також підійде. Вітаємо, Олів, і ласкаво просимо до компанії «Гамільтон BioSciences. Я повертаюся до Ітана, наче в тумані. Ну, нарешті!» Бурмотить він, тримаючи свою сумку на одному плечі, а мою – на другому. «Ми будемо останніми! Я вже би подумав, що доведеться...» Він робить паузу, примружує очі і вдивляється мені в обличчя. «Усераст? Ти якась усміхнена!» Я продовжую прокручувати в голові нещодавню телефонну розмову. Мені так і хочеться відкрити вхідні і передзвонити на останній номер, аби переконатися, що Кейсі зателефонувала правильній Олів Торес. Невже, всього за 24 години я уникнула харчового отруєння, отримала безкоштовну відпустку та ще й пропозицію роботи. Такої вервиці везінь у мене ще з роду віку не було, що коїться. І Ітан клацає пальцями, і я аж підскакую від несподіванки. І він зазирає мені в обличчя і має такий вигляд, наче шкодує, що немає палиці. Прийом, прийом, усе гаразд. У тебе змінилися плани, чи... Мені запропонували роботу. Здається, мої слова доходять до нього не відразу. Е, щойно. Була на співбасіді кілька тижнів тому, і... «Я починаю працювати після Гаваїв. Гадала хлопець, зараз помітно розчарується, що я не відмовляюся від поїздки. Натомість Ітан зводить брови до гори і тихенько промовляє. «Це чудово, Олів! Мої вітання!» Я здивована. Геть не очікувала від Ітана щирості. «Він ніколи не буває милим зі мною!» Навіть коли ця милість трохи розбавлена, як це було щойно. Та я, мабуть, краще знаю, як поводитися із голодним ведмедем, аніж з Ітаном. Щирим. Я швидко строчу повідомлення Дієго, Амі та батькам, щоб повідомити їм хорошу новину. Доки ми стоїмо за крок від телетрапу, простягаючи наші посадкові талони. І починаю трохи усвідомлювати реальність. Мені тепер не потрібно стресувати через питання роботи. Я можу зі спокійним серцем покинути місто на десять днів, а цю поїздку можна сприймати як відпустку. Нехай навіть зі мною запеклий ворог, я однаково не відступлю». Наш телетрап радше схожий на хисткий місточок, що веде від задрипаного термінала до ще задрипанішого літака. Черга ледь-ледь повзе, бо люди попереду нас намагаються засунути свої завеликі сумки у мініатюрні відділення для ручної поклажі. Ми проштовхуємося до своїх місць. Цей літак вузесенький, вузесенький. У кожному ряду лише неїко сидінь по обидва боки проходу. Однак ці сидіння настільки зліплені докупи, що вони радше схожі на суцільну лавку з маленьким жалюгідним підлокітником посередині. Ітан сидить в притул до мене. Шукаючи другу частину свого паска безпеки, мушу просити сусіда перекотитися на одну сідницю. Ремінь застібнутий. Ітан виструнчується на своєму сидінні, і ми синхронно помічаємо, як наші тіла від самих плечей і до стегон притиснуті одне до одного, розділені хіба лише твердим непорушним підлокітником. Він дивиться вперед. Понад головами людей Я не довіряю цьому літаку Озирається на прохід І екіпажу також не довіряю Але зараз я придивляюся до нього ближче І бачу, плечі напружились, а обличчя зблідло Здається, він навіть підніє Хлопець наляканий І його поведінка в аеропорту тепер для мене зрозуміла Поки я дивлюся на Ітана, він виймає з кишені монетку і проводить по ній великим пальцем. Що це? Монетка. Як мило, тобто щаслива монетка, питаю. Він сердито супить брови і кладе її назад до кишені. Ніколи не вважала себе фартовою людиною. Але дивись, через алергію і я не їла морепродуктів зі шведського столу. І я лечу на Мауї, І я влаштувалася на роботу Чи не було б тупо Сміюся і повертаю голову до хлопця Після першого великого успіху в житті Вмерте в жахливій авіакатастрофі Судячи з виразу його обличчя Ітан зовсім не бачить тут нічого кумедного Коли поруч проходить стюардеса Він різко простягає руку прямо мені під носом Щоб зупинити її Перепрошую, чи не могли б ви сказати, скільки миль уже налітав цей літак? У літаки в льотні години, а не милі, усміхається вона. І я бачу, і та ледве тримає себе в руках. Гаразд тоді, скільки льотних годин у цього літака. Вона киває, очевидно, з пантеличину його запитання. Я мушу запитати в капітана, сер. Ітан перехиляється через мене, щоб бути ближчим до стюардеси, а я втискуюся у крісло, морща чи ні, світ запаморочливо приємного запаху його мила. А що можна сказати про капітана? Компетентний, надійний. Капітан Блейк? Прекрасний пілот, стверджує стюардеса, нахиляючи голову і усміхаючись. Я дивлюся то на нього, то на неї, і показово кручу туди-сюди на пальці золоту обручку, яку позичила у тія Сільвії Ніхто цього не помічає там усміхається дівчині, і оце так-так Здається, він зараз попросить її номер соціальної страховки, реквізити кредитної картки Або запропонує стати матірю його дітей І вона безперечно скаже – так, звісно, звісно, промовляє хлопець. Навряд чи він колись розбивав літак або що, правда ж? Але ще разочок, сміється вона, перш ніж випростатися, підморгнути Ітанові у відповідь і продовжити йти поміж рядами. Упродовж наступної години Ітан майже не рухається, він не розмовляє, і поводиться так, наче через зайвий подих чи необережний рух літак може впасти з неба на землю Я хочу дістати свій айпад, але потім розумію, немає вайфаю Розгортаю книжку, сподіваючись пірнути у пригоди, проте не можу сконцентруватись Восьмигодинний політ і жодного фільму, кажу сама до себе, дивлячись у те місце на спинці сидіння попереду, де міг би бути екран. Вони сподіваються, що все життя промайне перед очима. Я обертаюся до нього. Хіба від надмірних балачок не станеться розгарметизація кабіни? Він запихає руку до кишені і знову виймає свою монетку. Не виключено. Ми не так уже й багато часу проводили разом. Але, здається, із розповідей Дейна та Амі я склала доволі точний образ Ітана сміливець і чайдух, чистолюбець, Шбайголова. Чоловік, котрий так панічно вчепився у підлокітник, наче все його життя залежить від цього пластика, за відповідає тому образу. Розкажи мені про свою щасливу монетку. Прошу я, показуючи на пенні, затиснути в його кулаку. Чому ти вважаєш її щасливою? Не надто хочу зав'язувати розмову зараз, відповідає він. Але скажи, що ти бачиш? Ітен розтуляє долоню. Хм, вона 1955 року, помічаю я, що ще... Придивляюсь пильніше. «О, майже на увазі подвійне тиснення!» Інн хиляється, показуючи пальцем. «Отут! Його дуже добре видно над головою, Лінкольна!» Без сумніву слова «в Бога віримо» проштамповано двічі. «Ніколи раніше такого не бачила, зізнаюся я. Таких монет одиниці!» Ітан проводить великим пальцем по поверхні і засуває монету назад до кишені. «Вона цінна?» – запитую зацікавлено. «Милисько тисячі доларів». «Молодинко рідна!» – вигукую я. Ми заходимо в зону невеличкої турбулентності, і Ітан починає шалено роззиратися по салону, наче будь-якої миті почнуть випадати кисневі маски. Сподіваючись знову відвернути його увагу, запитую «А де ти її взяв?» Купив банан перед співбесідою, а вона була серед решти, яку мені дали «А далі?» Далі я не лише отримав роботу, а й коли хотів розрахуватися монетами в автоматі той виплюнув цей пенні, сприйнявши за підробку і тоді я постійно ношу монетку із собою. Не боїшся загубити її? Але ж у цьому вся суть везіння. Хіба ні? Каже він. Треба вірити, що фортуна не втече. А ти віриш у це зараз? Ітан намагається розслабитися, струшуючи руки. Якщо я правильно розумію вираз його обличчя, здається він шкодує, що почав мені щось розповідати. Знаєш, промовляю, ніколи б не подумала, що ти боїшся літати. Хлопець кілька разів глибоко вдихає. І я не боюся літати. Будь-які заперечення безголузді. Те, що мені доводиться із силою відривати хлопцеві пальці від своєї половини підлокітника, промовисто свідчить про зворотне. Ітан трохи поступається. Скажімо, так, польоти не приносять мені особливого задоволення. Я думаю про всі вихідні, котрі провела замі, адже Дейн вирушав у якісь дикі пригоди зі своїм братом, про всі сварки через ті поїздки. Я гадала, ти хтось типу бера Грілса і він насуплено дивиться на мене. Кого? А як же мандрівка до Нової Зеландії? «Рафтинг по річці! Смертельно небезпечна подорож двох братів!» «Серфінг в Нікарагуа! Ти ж постійно кудись літаєш розважатися!» Ітан відкидає голову на сидіння і знову заплющує очі, ігноруючи мене. Коли в проході скрипить візочок із напоями, Ітан знову вривається у мій простір, перехоплюючи стюардесу на ходу. «Можна, будь ласка, скочу їй содову. Потім дивиться на мене і вносить поправки. Два скотчі. Заперечно махаю рукою. Я не буду пити скотч. Знаю. І кліпає на мене очима. Гласне кажучи, у нас немає скотча, зауважує стюардеса. Джинні Стоніком. Вона морщиться. Ітан розчаровано опускає плечі. Пиво? Пиво є. Дівчина тягнеться до шухляди і подає дві бляшанки якогось непримітного пива. За вас двадцять два долари. Двадцять американські долари? І ще Кока-Кола та інші солодкі напої, вони безкоштовні. Тут Ітан простягає пиво назад. Коли хочете льоду, він коштує два долари. Зачекайте, тягнуся до своєї сумки Ти не купуватимеш мені пиво, Олів Твоя правда, не буду Виймаю два купони і подаю їх стюардесі Його купуватиме Амі Оно ну так, звісно Стюардеса йде далі Попрошу трохи поваги, вимагаю я Не забувай, ми тут Саме завдяки нав'язливому бажанню моєї сестри отримувати все задурно Угу, і саме тому дві сотні друзів та родичів зараз у лікарні. Я не можу дозволити комусь ображати сестру. Поліція підтвердила, що це не її провина. Не знаю, чому я здивований, продовжує хлопець. Одразу було зрозуміло, із цього нічого хорошого не вийде. Тепер відчуваю, що готова боронити сестру до останнього. Прекрасно, Ітане, тільки не забувайся. Ми говоримо про твого брата і твою... незаводцю. Олів. Я не маю на увазі їх. Він ще раз ковтає, а я не зводжу з нього погляду. Кажу про весілля взагалі. Ітан стригається, і в його голосі звучать нотки відрази. Про всі ці любовні штучки. Ох то він один із таких. Mm. Це правда. Моїх батьків не дуже склалося з любов'ю. Проте дядько Омар і тітка Сільвія одружені вже 45 років, а дядько його та тітка Марія майже 30. Є багато прикладів міцних стосунків серед близьких мені людей, тож маю сумніву. Такі стосунки можливі. Хочу підозрюю, що мені вони не світять. Проте дуже сподіваюся, що в Амі якраз таки вийде щось хороше, і вона буде по-справжньому щасливою з Дейном. Одним великим ковтком Ітан випиває майже половину першої бляшанки пива, а я намагаюся скласти докупи все, що знаю про цього хлопця. Йому 34. І він на два роки старший за нас і за Дейна. Його робота пов'язана із чимось, чимось математичним. Хлопець завжди має при собі дезінфікатор і ніколи не їсть страв зі шведських столів. Коли ми познайомились, у нього не було пари, але згодом почав із кимось більш-менш серйозно зустрічатися. Гадаю, і до новому брату та дівчина не дуже припала до душі, бо точно пам'ятаю, як Дейн бідкався, що паскутно було б, якби вони заручилися. Матір Божа, невже я лечу на Мауі і з чиїмось нареченим? Ти ж зараз ні з ким не зустрічаєшся, правда? Питаю. І з цією, е, який там, Сєра чи Сімба, не пам'ятаю. Сімба. Ітан майже усміхається. Майже. Уявляєш, є люди, які не стежать поїльно за твоїм особистим життям. І він суває брови. Я б не їхав із тобою в удаваний медовий місяць, якби мав дівчину. Ідан знову відкидається на спинку крісла і заплющує очі. Годі Балачок, маєш рацію, від них трясе літак». У нас на шиях гавайський лей. Одяг липне до шкіри від важкого океанського повітря. Ми виходимо з аеропорту і сідаємо в таксі. Більшу частину дороги до готелю я сиджу, прикипівши до вікна і вбираючи в себе яскраво сині небо та проблески океану, що видні за дерев. Уже відчуваю, як волосся починає кучерявитися від вологості. Але все довкруг того варте. Мау і приголомшливий. Ідан мовчки сидить поруч, споглядаючи краєвиди, і час від часу щось тиціє на телефоні. Я не маю бажання порушувати цей спокій, тож просто роблю кілька розмитих фотографій, поки їдемо вниз по двосмуговому шосе і скидаю їх амі. У відповідь вона лише надсилає смайлик. Знаю, мені дуже шкода. Не кажи так. Та, слухай, я найближчим часом буду з мамою під боком. То хто з нас крутий? А ну відпочивай там, інакше я тобі дам під зад. Моя бідолашна сестра. Я б справді радше була тут і самі, чи з будь-ким іншим. Але сталося... Так, як сталося, і тому збираюся отримати максимум від цієї подорожі. На мене чекають десять прекрасних, залитих сонцем днів. Коли таксі сповільнюється і повертає до місця призначення, перед нашими очима з'являється простора території готелю. Сама будівля колосальних розмірів. Лисочезна, багаторівнева конструкція зі скла і з нескінченними балконами та зеленню, що оплітає її. Ми біля самісінького океану. І так близько, що коли би хтось із вищих поверхів кинув камінчик, то неодмінно долетів би до води. Проїжджаємо широкою алеєю. Оба віччі ростуть велетенські баньяни. Океанський бриз розгойдує сотні ліхтариків, що звисають із гілок дерев. Коли навіть удень, усе таки чарівне, важко уявити, яка тут неземна краса після заходу сонця, десь у густім листі заховані динаміки, з яких приглушено лунає музика. Навіть Ітан поруч зі мною сидить рівно, уважно розглядаючи територію готелю. Нарешті ми під'їжджаємо. І враз, наче з-під землі, з'являються двоє працівників парковки. Ми трохи незрабно вилазимо з машини, розглядаючи все довкола, а тоді ззираємося. У повітрі ніжний запах плюмерії, а шум океанських хвилів заглушує звук двигунів машин, котрі чекають на паркувальників. Я майже впевнена, щойно ми з Ітаном уперше дійшли спільної думки. Чорт забирай, це місце фантастичне. Так захоплююся красою довкола, що аж лякаюсь, коли один із працівників дістає жменю багажних бирок і запитує моє ім'я. Моє ім'я? Він усміхається. Для багажу. Для багажу. А, так, звісно, а моє ім'я мене звуть ця кумедна історія. Ітан обігає машину і швиденько бере мене за руку. «Торес», – каже він, «Амі Торес», яка скоро стане «Амі Томас» і її чоловік. Він нахиляється і цілує мене в щоку для правдоподібності. Вона трохи виснажена від перельоту. Приголомшено спостерігаю, як хлопець повертається до працівника і, схоже, переборює своє бажання витерти губи. «Чудово!» Киває той, виводячи ім'я на кількох бірках, і прикріплює їх до нашого багажу. «Проходьте, будь ласка, до стійки реєстрації через ці двері». Інн усміхається і вказує рукою в бік холу на відкритому повітрі. «Ваші сумки занесуть до номера». «Дякую». Ітан вкладає кілька купюр паркувальнику в руку і веде мене до готелю. «Зовсім не підозріло». Шепоче він, щойно відходимо на безпечну відстань. І та не я... я не вмію брехати. Та невже, я й не помітив. Слухай, це ніколи не було моїм сильним боком. Ті з нас, хто не позначені чорною міткою, завжди цінували чесність. І він простягає долоню. Нехай посвідчення особи і твоє, і Амі будуть у мене. Аби ти випадково не переплутала яке кидати на стійці реєстрації. Я використовуватиму свою кредитку для дрібних витрат. А ми собі потім порахуємо, що і як. Так і хочеться йому заперечити, але розумію. Ітан правий. Навіть зараз, коли трохи натренувалася подумки та впевнена, що коли наступного разу хтось запитає моє ім'я, одразу заволаю «я а це, звісно, краще, ніж майже вибовкати всю правду працівнику парковки. Проте не набагато. Лізу до своєї сумки по гаманеці дістаю звідтам два посвідчення. «Але поклади їх до сейфу, коли будемо в кімнаті!» Хлопець ховає документи собі в портмоне. «Давай краще я говоритиму на рецепції». За словами Дейна, правила цієї відпустки справді дуже суворі. Подивитись на тебе одразу видно, щось приховуєш. «З першу потім суплюся, а тоді усміхаюся, намагаючись не видавати своїх емоцій. Ітан спостерігає за мною майже із жахом. Олів, зберися. Я, звичайно, завжди мрію провести ніч на пляжі, але точно не хочу цього сьогодні. Ми заходимо до готелю і чуємо приглушену мелодію. Гавайську еліствяну пісню Мелі Калікімакка Тут і далі у вестибюлі панує і післяноворічний святковий настрій. Обабіч входу величезні ялинки із сотнями червоних та золотих прикрас і мерехтливими вогниками. Найрізноманітніші гірлянди звисають зі стелі, оплітають колони та лежать у кошичках та вазочках на всіх можливих поверхнях. Бризки води з гігантського фонтана спадають до басейну, і запахи плюмерії та хлору змішуються у вологому повітрі. До нас одразу підходить працівниця рецепції. Мені наче скручує в животі, і я всміхаюся від вуха до вуха, коли симпатична полінезійка бере посвідчення амі та кредитну картку Ітана. Усміхнена дівчина вводить ім'я. Вітаємо з виграшем у лотереї. Обожній лотерей. Кажу з надмірним ентузіазмом і чую, як Ітан штурхає мене ліктем у бік. Тоді працівниця затримує погляд на фотографії Амі, а потім повільно зводить очі на мене. Я набрала пару кілограмів, бовкаю з нічев'я. Оскільки на таку ремарку важко якось відповісти, дівчина лише вічливо киває та продовжує вводити наші дані. Сама не знаю чому, але відчуваю, що просто мушу говорити далі. Я втратила роботу восени, і тоді пішли з півбесіди за співбесідами. Усе ітанове тіло напружується, а його рука, котрою легенько обіймав за талію, тепер залізно тримає мене. А коли в мене стрес, я починаю без кінця пекти пироги й булочки, ось чому на фото трохи інше на вигляд, на своєму фото. Але я таки знайшла нову роботу сьогодні, власне кажучи, якщо ви можете в таке повірити. Ну, усе можливо повірити, звичайно, у те, що я отримала роботу, чи вийшла заміж, коли, нарешті, замовкаю, бачу, що і дівчина, і Ітан витріщаються на мене. І з нещирою усмішкою працівниця вказує на папку із різними мапами та маршрутами. Ми підготували вам люкс для молодят. Мій мозок відмовляється сприймати фразу люкс для молодят. У голові автоматично зринають картинки кімнати Лоїс та Кларка Кента у фільмі Супермен 2». рожева оббивка, ванна у формі серця, гігантське ліжко. У вас передбачено романтичний пакет послуг, тож можете обрати щось для себе серед низьких пропозицій. Зокрема, вечерю при свічках у саду молокіні, певний масаж на балконі спа центру на заході сонця, приготування постелі на ніч із палюстками троянти і шампанським. Ми з Ітаном блискавично перезираємося. Ми більше полюбляємо активності на свіжому повітрі. Кажу я, чи є у вас щось більш жорстке і менш а, оголене? Незручна мовчанка. Дівчина прокашлюється і відповідає. Кхем. А ви можете знайти більший вичерпний список у себе в номері? Ознайомтеся, і тоді ми заплануємо те, що вам буде до вподоби. Я дякую їй і краткома поглядаю на Ітана, котрий тепер дивиться на мене з любов'ю. А це означає, він подумки вже проплановує меню без шведського столу на моїх поминках, котрі неодмінно відбудуться, коли він мене вб'є і заховає тіло. Дівчина наостанок активує магнітні ключ-картки, передає їх Ітану і усміхається. «Ваш номер на останньому поверсі, ліфти за рогом, і я попрошу, щоб багажчим скоріш доставили до кімнати». «Дякую!» – легко і просто відповідає Ітан, не приправляючи це слово подробицями особистого життя за останній рік. Але мені приємно бачити, як він спершу плавно рухається, а потім раптом перечіпляється, коли чує у слід. «Вітаємо, містере та місіс Томас! Чудового медового місяця!» І чиняються двері. Мені перехоплює подих. І ще ніколи в житті не зупинялася в номері люкс, не кажучи вже про аж такий розкішний номер люкс. Подумки проголошую хвилину мовчання ідеальному медовому місяцю Амі. І намагаюся не тішитися з того, що сестрі довелося лишитися в Сент-Полі і страждати від недуги, доки я буду тут. Але це нелегко, адже, правду кажучи, для мене все склалося що найкраще. Ну, майже все. Дивлюся наїта, на який жестом запрошує зайти першою. Перед нами до неможливості простора вітальня з величезним диваном, маленькою канапою, двома кріслами та низьким скляним журнальним столиком на пухнастому білому килимі. На столику прекрасна фіолетова орхідея у плетеному кошику. Чудернацький пульт, наче ним можна керувати роботом-покоївкою. І відро з пляшкою шампанського та двома бокалами зі словами «Містер» і «Місіс». Ми з Ітаном дивимося одне на одного, і на наших обличчях в унісон з'являється посмішка. Ліворуч відвітальні – Невеличкий обідній куточок зі столом, двома мідними підсвічниками та барним візком у гавайському стилі, на якому стоять усі можливі види коктейльних бокалів. Проте справжня краса кімнати в самому її кінці. Скляна стіна та двері на балкон. Із заумиранням серця відсуваю скляні двері в бік і виходжу на балкон. Це повітря, таке ніжне, несподівано змушує мене замислитися на миті, усвідомити всю сюрреалістичну ситуацію. Я на Мауї, в апартаментах мрії, у готелі все включено і ніколи раніше не була на Гаваях, та в мене взагалі ніколи в житті не ставалося нічого чудесного. Починаю пританцювати, але усвідомлюю це лише, коли Ітан виходить на балкон, і мої веселощі наче потрапляють під крижаний душ, бо він, мружачи очі, виглядається у хвилі і нібито промовляє усім тілом. Таке собі. Я бачу і краще. «Цей краєвид просто неймовірний!» – заявляю майже агресивно. Він дивиться на мене і каже... Як і твоя схильність бовкнути зайве? Я ж пояснювала, що не вмію брехати. Просто розхвилювалася, коли вона почала роздивлятися документи Амі. Ітан зводить руки, саркастично імітуючи капітуляцію. Я суплю брови і утікаю від містера вічно щось не так назад до кімнати. Одразу праворуч від входу розташована маленька кухня. Закухнує коридор, що веде до невеликої ванної кімнати. А ще далі розкішна спальня. до середини і бачу ще одну величезну вбиральню з гігантською ванною, де запросто можуть поміститися двоє людей. Повертаюся до велетенського ліжка. «Ммм, як же кордить заскочити на нього! Скинути із себе весь одяг!» І зануритися в шовкову. Стоп. Як? Як ми зайшли так далеко, не обговоривши? Все до кінця. Не вже справді припускали, що в люксі для молодят буде дві спальні? Безсумнівно. Обоє радше померли, пані вирішили спати в одному ліжку. Але як тепер домовитись, кому дістанеться це єдине ліжко? Звісно, я вважаю, воно має бути моїм. Але, знаючи Ітана, здогадуюся, він сам прагне облаштуватися розкішно, розраховуючи, що я з радістю збудую собі маленьку халупку десь під обіднім столом. Вихочу зі спальні саме тоді, коли хлопець зачиняє широкі подвійні двері. І ми раптом відчуваємо. Ось і настав незручний момент, до якого ми ніяк не були готові. Почалося спільне проживання. Синхронно обертаємося до своїх валіз. Тут справді класно. Десь у кімнаті цокає годинник, і звук цей лунає занадто голосно посеред незручної тиші. Це правда. Він заводить руку за шию і потирає потилицю. Ну і очевидно, оскільки ти жінка, то мабуть у спальні маєш спати ти. Частина із цих слів – саме те, що я хотіла почути. Проте друга половина просто жахлива. Нахиляю голову в бік, звісно, дивлячись Ітанові в очі. Я маю спати там не тому, що я жінка. Маю спати в спальні тому, що її виграла моя сестра. І він спроквола знизу і плечима, як останній мудак, і каже... Ну, якщо так, то в спальні маю спати я, оскільки Амі виграла її частково завдяки Дейновій картці клієнта готелів Гілтон. І все ж, саме вона це все організувала, наполягаю я. Якби цим займався день, то вони б не поїхали далі якогось тризіркового готельчика в Мінесоті. Ти ж усвідомлюєш, що зараз сперечаєшся просто, аби посперечатися. Вже і так поступився тобі спальнею. Я дитів в нього пальцем і кажу. А ти сам хіба не сперечаєшся зі мною? Він зітхає так, наче я дратую його більше, ніж будь-що у світі. Забирай спальню, я ляжу тут. Він киває на диван. Той, наче, плюшевий і приємний, та все ж це не ліжко. А ми тут на десять ночей. «Я переживу», – додає хлопець мученицьким тоном. «Слухай, якщо поводитимешся, ніби я тобі щось винна, то не хочу жодної спальні». І він пильно видихає, а потім бере свою валізу та несе до спальні. «Чекай», – вигукую швидко, – «я передумала, хочу спальню». Ітан зупиняється і говорить, не обертаючись. «Я просто покладу свої речі в шухляди, щоб не жити на валізі у вітальні». Продовж десяти днів. Хлопець дивиться на мене через плече. Сподіваюсь, ти не проти? Я не проти. Погоджуюся і додаю. Беріть стільки шухлят, скільки потрібно. Я чую його приголомшене фиркання, і він зникає. Висновок такий. Ми з Ітаном не ладнаємо, це однозначно. Але є інший висновок. Не обов'язково взаємодіяти, поки ми тут. Можемо робити все, що заманеться, аби кожен із нас провів ідеальну для себе відпустку. Особисто я на цьому острові раю збираюся насолоджуватися спа, зіплайнінгом, підводним плаванням та батьма іншими пригодами. Якщо для її ідеальний відпочинок постійно про щось паритися, скаржитись і роздратовано зітхати, хай робить це скільки завгодно. Але я не маю це терпіти. Швиденько перевіряю електронну пошту і бачу новий лист від компанії Гамільтона. Вони пропонують, ну, досить буде сказати, вони пропонують мені стільки, що вже й неважливо перевіряти решту. Я однозначно погоджуюся. За такі гроші хай би виставили моє робоче місце – на самісінькому кратері вулкану я б однаково пристала на пропозицію без вагань. Виймаю айпад, ставлю цифровий підпис на всіх документах і відправляю їх. Майже світячись від щастя, переглядаю список послуг готелю і вирішую, що найперше я заслужила на святковий скарб для обличчя і тіла в спа-центрі. Без нікого. Не думаю, що мій сусід любить балувати себе такими процедурами Та й важко уявити, щось жахливіше, ніж Ітан Которий знімає холодні кружельця огірка з моїх повік І дивиться, як я валяюся в халаті Ітане, гукає до нього, маєш якісь плани на день? І він мовчить у відповідь І в цій тиші відчуваю панічне побоювання Що я захочу провести час із ним і «Я не збираюся тусуватися з тобою», – додаю швиденько. Він знову вагається, перш ніж відповісти. А коли нарешті говорить, то голос звучить ніби із шафи. «Слава Богу!» «Що ж, я, мабуть, піду до, до спа». «Як хочеш, тільки не використовуй усі безкоштовні масажі», – додає він. «Насуплююся, навіть попри те, що Ідан мене не бачить». Скільки разів по твоєму мені можуть натерти спину за один день? Навіть не хочу про це думати. Я показую середній палець десь у його напрямку, перевіряю в довіднику, чи в спа центрі є душові, щоб вимитися з дороги, беру свою ключ-карту і залишаю Ітана сам на сам із розпаковуванням валіз. Почуття провини закрадається у моє серце, поки ніжуся і розкошую в спа майже три години, видаючи себе за неї. Моє обличчя помасажоване, зволожене, тіло спочатку вкрите глиною, потім відполіроване скрабом і зрештою вкрите теплими рушниками, просоченими евкаліптовою олією. Я, по думки, обіцяю собі, що з кожної зарплати буду відкладати трохи грошей, щоб потім відправити сестру у якийсь розкішний спа-центр. Звісно, це не буде малої, але я зобов'язана докласти всіх зусиль, щоб віддячити їй. Це все якось у голові не вкладається. Такі блаженні неземні спа-процедури завжди були не для мене. Я така людина, яка відразу підхоплює грибкову інфекцію від педикюру і опіки від воскової епіляції зони бікіні. Почуваюся, як медуза. Сп'яніла від ендорфінів. Дивлюся на свою терапевтку. Це було дивовижно. Якщо коли-небудь виграю джекпот, то переїду сюди і платитиму вам, аби таке повторювалося щодня. Вона, мабуть, чує такі речі постійно, але усміхається, ніби я сказала щось надзвичайно розумне. Я рада, що вам сподобалось. Сподобалось? Занадто м'яко сказано. Це не лише був тригодинний релакс по повній програмі. Це були ще і цілі три години без Ітана. Мене проводять до кімнати відпочинку, де можна скільки завгодно відлежуватися. Умощуюся на розкішний диван і виймаю телефон із кишені халата. Я не дивуюся, коли бачу повідомлення від мами. Перекажи татові, щоб він приніс нам туалетний папір та ізотонік. Гідь, сестри. Скажи мамі, хай уже їде додому. І Дієго. Це таке покарання, що я глузував із нової зачіски Наталії. Я б хотів вибачитися, звісно, але навіть у швабри менше розщеплених кінчиків. І Jules. Ти не проти, якщо я поживу в тебе, поки тебе немає. Ця штука наче чума, і мені, можливо, доведеться для дезінфекції спалити всю свою квартиру. Я занадто стомлена. І занадто задоволена, щоб вирішувати зараз якісь питання. Тож просто гортаю примірник улюбленого журналу. Але навіть плітки про знаменитости чи останні драматичні новини із шоу «Холостяк» не допомагають. І я відчуваю, як повіки повільно заплющуються під вагою щасливого Міс «Місторес!» Ах... Місторес, це ви? Я мит розплющую очі, мало не перекинувши воду, яку так необачно тримала на грудях. Випростуюся, зводжу очі. Переді мною довгі білі вуса. Ох, я знаю ці вуса. Бачила їх на одній дуже важливій співбесіді. Пам'ятаю, що тоді подумала. Нічого собі, двійник Сема Еліота працює генеральним директором тут, у Хамільтон Боєсейнсес. Хто б знав? Ковзаю очима вгору. Так-так, двійник Сема Еліота Чарльз Гамільтон, начальник мого нового начальника, стоїть прямо тут, у спа-центрі на Мауї. Чекайте, що? Містере Гамільтоне, о, добрий день. Я так і знав, що це ви. Чоловік більш засмалий, аніж кілька тижнів тому, коли я вперше його зустріла, а сиве волосся тепер трохи довше. Ну, і, очевидно, минулого разу він не був вбраний у білий пухнастий халат і капці. І він крокує до мене, розкинувши руки. Підводжуся, і він бачить вираз дискомфорту на моєму обличчі. І я ж бо зазвичай не обіймаюся зі своїми начальниками, тим більше в халаті на голе тіло. І одночас помічаю, він усвідомлює, що дав маху, бо і сам не обіймається з підлеглими. Але зараз уже пізно, тож ми якось так незграбно на мить торкаємося одне одного з боку, щоб не зачепити халати. — Який же тісний світ, — говорить чоловік, відступаючи. Відновлюєте сили перед початком захопливої пригоди в компанії Гамільтон? Я вважаю це прекрасно. Зрештою, щоб добре дбати про інших, треба перш за все подбати про себе. Це точно. Відчуваю, як хвилювання вливає гідра адреналіну в мої вени. Перехід від повного дзену до режиму. «Познайомся з новим босом, занадто різкий!» Міцніше затягую пояс на халаті. «І я хочу ще раз подякувати вам за надану можливість. Неймовірно щаслива, що зможу стати частиною вашої команди!» Містер Гамільтон махає рукою. «Щойно ми почали співбесіду, я вже знав, ви нам підійдете!» Ваша відданість бутаки, була дуже похвальною. Я завжди кажу, Гамільтон – ніщо без усіх тих хороших людей, які там працюють. Чесність, порядність, вірність – наш знак якості. Я киваю. Мені подобається містер Гамільтон. У нього бездоганна репутація в галузі біологічних наук. Він – людина, надзвичайно віддана своїй справі та керівник, що бере активну участь у житті компанії. Але я не можу не помітити. Остання репліка – це майже дослівно те саме, що він сказав, потискаючи руку після співбесіди. Однак тепер, коли я обманула близько 20 людей із персоналу готелю, ці слова звучать радше зловісно, ніж натхненно. І з іншого боку кімнати чуються швидкі кроки – а тоді Келлі вигукує панічним голосом. Місіс Томас! Мені на серці холоне. Слава Богу, ви досі тут. Ви залишили обручку в процедурному кабінеті. Масажистка кладе скромну каблучку мені на долоню. Подумки дико верещу на себе. Тоді як у голос кидаю здушене. Спасибі. Місіс Томас? Перепитує Гамільтон. Терапевтка дивиться то на нього, то на мене розгубленим поглядом. «Ви хотіли сказати Торес?» – веде далі чоловік. «Ні!» – вона позирає на свою папку планшета, тоді знову на нас. «Це місіс Томас! Хіба якась помилка?» Я розумію, що для мене є два сценарії розвитку подій. Перше... Визнати, що поїхала в медовий місяць замість своєї сестри, бо та захворіла, а я прикидаюся одруженою з хлопцем на ім'я Ітан Томас, аби скористатися з тієї ласої пропозиції для молодят. Другий. Або ж шовішати їм лапшу на вуха про заміжя І про те, що все ніяк не звикну до нового прізвища. Хоч так, хоч так, виявлюся брехухою. Перший варіант залишає мені краплину порядності, проте другий дозволить не розчарувати боса, особливо зважаючи на те, що половину співбесіди ми проговорили про політику роботи команди, у котрій мають панувати сильні моральні орієнтири і про людей, для яких чесність і порядність понад усе і не провести ніч на пляжі, голодною і безробітною, закутавшись хіба що у величезний рахунок зі спа-центру і готелю. Знаю, правильний вибір тут очевидний, але обираю неправильний варіант. Ну, звісно ж, я ж нещодавно вийшла заміж. О, Боже, ну чому? Чому я це бовкнула? Те найгірше, що тільки можна було сказати... Адже тепер, коли ми повернемось додому, доведеться прикидатися одруженою щоразу, як бачитимось із містером Гамільтоном. А це може бути навіть щодня. Або ж доведеться щось наплести про розлучення, котрого насправді ніколи не було. Ой! Чоловік усміхається так широко, аж вуса розлітаються в різні боки. Терапевтка, втішена, що незручне напруження минуло, теж усміхається і залишає нас. Усе, що осяєний усмішкою, містер Гамільтон нахиляється вперед і тисне мені руку. Це просто фантастична новина. І де ви гуляли весілля? Хоч тут можна сказати правду. У Гільтоні, у центрі Сент-Пола. «Яка краса!» – промовляє він, хитаючи головою. «У вас усе лише починається. Це справжнє благословення!» – підморгує він. «А ми з Моллі саме святкуємо тридцяту річницю тут. Ви можете в це повірити?» Я округлюю очі. Наче то просто не мислимо, що цей сивочолий чоловік, одружений уже так довго, і бурмочу привітання – і як це дивовижно і прекрасно, що він, мабуть, такий неймовірно щасливий. А потім Гамільтон, метафорично кажучи, як шрахне мене ковадлом по голові. Чому б вам не приєднатися до нас за вечерею? Ітан і я, разом за одним столом, змушені торкатися одне одного, усміхатися та вдавати закоханих. Нам би не хотілося нав'язуватись. Вам, мабуть, не часто випадає побути вдвох? Зовсім ні. Діти давно живуть окремо, тож ми постійно лише вдвох. Погоджуйтеся. Це наш останній вечір тут. І, правду кажучи, я впевнений, дружина вже знудилася від моєї компанії. Тож ви зовсім не будете нав'язуватись. Якщо із цієї ситуації є якийсь вихід то я не можу так швидко докумекати. Не залишається нічого, як щепити зуби і прийняти удар. Усміхаючись і сподіваючись, що зовні я на вигляд не така нажахана, як усередині, урешті врешті здаюся. Мені потрібна ця робота, і я дуже хочу сподобатись містеру Гамільтону. Доведеться прохати Ітана про колосальну послугу. Тепер буду... Перед ним у такому величезному боргу, що аж хочеться горлати з розпачу. Звісно, містере Гаммільтон, ми з Ітаном радо до вас приєднаємось. І він кладе мені руку на плече. Називайте мене Чарлі. Коридор перед моїми очима перетворюється на нескінчений лабіринт. Аби ж то була не просто ілюзія, викликана страхом, і до нашого номера справді слід було йти з десяток кілометрів. Проте це не так, і я повертаюся швидше, ніж хотіла. Молячись, аби Ітан був деінде, зайняти якимись неймовірними справами аж до завтра, і водночас благаючи подумки, аби він таки був тут і пішов зі мною на вечерю до Гамільтонів. Щойно заходжу до кімнати, бачу, хлопець сидить на балконі. Як можна приїхати на Мауї та сидіти в готельному номері? Хоча, коли трохи подумати, це доволі мило. Невже і там такий же домосід, як і я? Ну, принаймні, він переодянувся в шорти і футболку, і поклав босі ноги на парила балкона. Вітер розвіває його темне волосся, і я уявляю, як хлопець із осудом позирає на прибій, подумки сповіщаючи хвилям, що ті могли бути і кращими. Коли я підходжу ближче, бачу в нього високу склянку з коктейлем. Оголені руки Ітана засмаглі і накачені, ноги напрочуд м'язисті і, здається, просто нескінчені. Чомусь я гадала, що в шортах і футболці він буде схожий на стручок квасолі із недоладно вигнутими кінцівками. Можливо, це через високий зріст. Або, мабуть, мені праглося, аби тільки обличчя в нього виявилося красиве, а під одягом був би довготелесий і покручений. Чесно кажучи, Ітан має гарну статуру. Це аж трохи несправедливо. І я відсуваю скані двері, якомога тихіше. Хлопець доволі розслаблений на вигляд. Усвідомлюю, що зараз маю вімкнути максимум чарівності, тож приклею усмішку на обличчя. «Привіт, таки!» І він обертається, і блакитні очі звужуються. «Оліві!» «Ова!» Починає нудити від дурної гри з моїм іменем. «Що порабляєш, Ілайчо?» «Просто насолоджуюсь краєвидом». Хм, «Окей, непогано». «Я й не знала, що ти вмієш таке робити». І він знову повертає голову в бік океану. «Вмію робити що?» «Насолоджуватися речами». Ітан видає іронічний смішок, і мені здається, я готова вступити у гру люб'язних слів. «Як масаж?» Питає він Чудово Намагаюся дібрати ще якісь слова Котрі б не видавали ані паніку, ані підлабузництво Допоміг розслабитися Хлопець знову дивиться на мене mm. То це ти зараз типу розслаблена uh -huh. Коли я мовчу у відповідь, Ітан запитує Що з тобою? Поводишся ще дивніше, ніж зазвичай а я ніколи не бачила тебе раніше в шортах, зізнаюсь я. Його ноги, а особливо м'язи на них, стали для мене неочікуваним відкриттям. Намагаюся жодним чином не надавати голосу навіть натяку на захоплення ними. Незвично. Це, звісно, не так круто, як декольте до бубка, говорить хлопець безтурботно махаючи рукою. Але я чув, що на тропічних островах шорти досі вважаються доречними. Чую серцем. Це черговий закид проти моєї сукні з весілля. Але зараз я не готова про це говорити з Ітаном. Слухай, а тут така смішна штука, кажу, підсовуючи і сідаючи поруч із ним. Пам'ятаєш, коли ми були в аеропорту, мені запропонували роботу в Гамільтоні. І він киває. То вгадай, кого я тут зустріла, намагаюся додати веселості своєму голосу і воджу перед ітоном долонями в ритмі джазу. Самого містера Гамільтона. Хлопець різко розвертається, і я чітко бачу страх в його очах. Наш план залишатися абсолютно інкогніто щойно підмочили. Тут. Тобто зовсім тут, на курорті. Я зіткнулася з ним у спа-центрі. Пояснюю і не знаю, чому додаю. Я була в халаті, він мене обійняв, і це було дивно, менше з тим. Словом, Гамільтон запросив нас на вечерю сьогодні. Разом із його дружиною. Ідан усміхається. Я пас. Стискаю кулаки. Масажистка назвала мене місіс Томас при містерові Гамільтоні Роблю паузу, щоб побачити, чи до нього дійде зміст моїх слів Коли Ітан ніяк не реагує, додаю Ти взагалі розумієш? Мій новий начальник думає, ніби я вийшла заміж Мене якийсь час Ітан лише кліпає очима Просто сказала б йому, що ми прикидаємось у присутності персоналу? Ну ні, а ще містер Гамільтон Весь такий за чесність, добропорядність Тоді мені здавалося легше і далі брехати Але зараз розумію, ми у повній лажі Бо він гадає, що я вийшла заміж і Він так гадає, бо ти сама сказала йому Дай подумати І я нахиляюся вперед, розмірковуючи «Осе ще може бути добре, правда ж?» «Зрештою, потім поясню йому, що ти зі мною почав жорстоко поводитись, і ми відразу анулювали шлюб. Так він ніколи не дізнається про мою брехню». Раптом я ж виструнчуюся на стільці, вражена ще однією ідеєю. «О, або ж я скажу йому, що ти помер». Ітан витріщає очі. Ми вирушили у підводне плавання, веду я спохмурнівши. На жаль, ти так ніколи і не повернувся до човна. Хлопець і далі дивиться на мене. Ну а що? Запитую. Однаково ж ви більше не побачитеся після сьогоднішнього вечора. Не обов'язково, щоб він надалі був хорошої думки про тебе, чи щоб знав про твоє існування. Здається, ти навіть не сумніваєшся, що я піду на цю вечерю. Роблю найсолодший вираз обличчя, на який тільки здатна. Спершу схрещую ноги, а потім ставлю їх рівненько. Нахиляюся вперед. І я поступлюся спальнею, коли ти прийдеш на вечерю і зіграєш свою роль. То вдаватимемо ніби одружені. Будемо типу милими і закоханими. Ітан вимовляє слово «закохані» так, як більшість людей вимовили би слово «розчленування». Здається, він от-от погодиться. Підсуваю свій стілець ще трохи ближче. Обіцяю, буду найкращою підставною дружиною у твоєму житті. Ітан бере свій коктейль і допиває його. Я піду. Дякую тобі, величезне! Але спальня моя!